מעלה תורתו וספריו הקדושים, ש"מ. אמר, העולם לא תאמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעין רק תורה אחת שאני אומר, עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור. היינו כל העולם כולו. אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם, הכל היו מתבטלים בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד. ואפשר להבינו, כי מי שהוא יודע ניגון וריקוד, הנה מי שמנגן, מטבע הניגון שנמשך נפש השומע אחר הניגון, ומתבטל בכלות הנפש אחר תנועות הניגון. כפי כל תנועה הוא תנועה של הניגון, כפי מה שיש כוח לאותה לא תנועה לשבר ולעורר הנפש להמשיכה אחריה. מכל שכן מי שיכול לרקד, שהיא הריקוד מכוון ממש כפי תנועת הניגון, כי יש תנועות בכל איבר ואיבר ששייך לתנועות הניגון. שאצל זאת התנועה צריכים לנענע בראשו או לכפול עצמו וכיוצא בשאר איברים וברגליים שצריכים לעשות תנועה בגופו וברגליו כפי תנועות הניגון, מכוון ממש. ובפרט מי שמנגן ניגון עם דיבורים ושיר, שמסדר שיר ודיבורים עם תנועת הניגון, שהשיר והדיבורים שייכים בכיוון גדול לניגון, שמשקל השיר מכוון ממש כפי נעימות הניגון. גם הריקוד מכוון ממש כפי נעימות הניגון ומשקל השיר. כי כולו אחד. כשזוכין לשמוע ניגון כזה, עם שיר ודיבורים, ועם ריקוד כזה, שכולם שייכים זה לזה בכיוון גדול ממש, כי הדיבורים, דהיינו השיר והניגון והריקוד, כולו אחד ממש, כשזוכין לשמוע זאת, אזי מתבטלים ממש בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא. וזהו התענוג הגדול מכל התענוגים, ואין תענוג גדול מזה. ומי שלא טעם זאת, אינו יודע כלל מתענוג. אשרי עין ראתה זאת. כי גם בעולם הבא אין הכל זוכים לשמוע ולראות זאת, רק מי שטרח בערב שבת וכו'. באלו העומדים סביבו אין יכולים ויודעין מה לעשות, רק יש להם כלות הנפש בשתוקקות נפלאה מעוצם התענוג, והוא עומד באמצע ועושה כנ"ל. והבן העניין היטב כי אי אפשר לביית זאת בכתב, ומי שהוא יודע ניגון וריקוד יוכל לשמוע מעט בלבו עוצם, נעימות, עונג והשתוקקות הנ"ל בקלות הנפש ממש עד שמתבטלים לגמרי והבן. גם כל מי שסמוך ומקורב יותר נעשה אצלו כל התנועות ממילא, כנראה בחוש במשל הנ"ל, שמי שסמוך יותר אל הניגון והריקוד ומבין ביותר, נעשין אצלו ממילא כל התנועות של הניגון והריקוד מחמת גודל התענוג, כנראה בחוש, שכשאדם שומע ניגון וריקודים מחמת התענוג שנמשך אחר הניגון, הוא עושה אחריו גם כן אותן התנועות, והוא מנגן ומרקד גם כן קצת, כי נעשה אצלו ממילא תנועות הניגון והריקוד. כמו כן, כשמקורב יותר אל הקדושה, כל מה שסמוך יותר אל הקדושה, והניגון והריקוד נעשה גם כן אצלו התנועות של כל הנעל של הקדושה ממילא. כל זה שמעתי בעצמי. שמ"א אמר מה שאין יכול לומר תורה לפרקים זהו חידוש יותר. אני כבר מוכן ומזומן אצלי כמה חידושים גדולים, ובתוך כך הכל נשכח מיתי ואין לי זוכר כלום, ואין לי יודע כלל משום ספר בעולם. ואפילו ניגון אין לי יודע. רק הכל כאשר לכל נשכח ונעלם ממני. וזהו פלא גדול באמת, וכמה פעמים שמעתי מפיו הקדוש עניין זה. כי זה רגיל אצלו שכמה פעמים הוא אומר, אתה איני יודע כלל, כלל לא. אף על פי שבשעה הקודמת גילה חידושים נפלאים ונוראים. בשבת שקודם ראש חודש בשנת תכסד, שמעתי גם כן כהן זה כמבואה במקום אחר. שמ"ב אמר, בדברי רבותינו זיכרונם לברכה מצינו שכל אחד מתחיל מן המקרא שלו. כגון מה שמצינו שמור מפיק לה מזה המקרא, ומור מאידך מקרא, כי כל אחד יש לו מקום שמשם מתחיל הלימוד והתורה שלו. וכפי אותה התחלה מזה המקרא, כן על פי סדר זה הולך כל התורה אצלו, והשני שמתחיל ממקרא אחר, יש לו סדר אחר לפי ההתחלה שלו, כי כל אחד לפי התחלתו מאיזה מקום שהוא, כן משתנה והולך כל הסדר של כל התורה שלו. ואם היה זה התנא הבא למקרא אחר של התנא השני, לא יוכל לקח משם, כי כל אחד צריך רק לקבל ולקח ולהתחיל עם מקום שלו. והבן הדבר, שמ"ג אמר, אילו לא היה יוצא זה הספר לעולם, היינו הספר לכותי מוהר"ן, היה נעשה עניין אחר, כי כבר היה לו חשק כמה פעמים לעשות הלכות פסוקות על השולחן ערוך. לבאר כל דין ודין בהלכה פסוקה ולהציג הלכה כדברי מי מהפוסקים אצל כל דין ודין. אך עכשיו שיצא לזה הספר לעולם לא יהיה עניין הנ"ל. ובאמת חידושים של גמרא, פירוש תוספות הם קלים ביותר ואין אחד מהם יודע הדרך כלל של אותם החידושים. ומי שיודע הם קלים מאוד וצריך לזה להיות בקי בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם. ש״ד מ״ם יום ד״ת תרומה תף קופאי נכנסתי אצלו ואמר לי זה הסיפור בימים הללו לא היה ניחה לי כלל לחיות איך להיות שזה כמה חודשים ואין יודע כמה שאיני מצפה ומתגעגע לדעת איזה דבר כי נודע לי דבר אחד אך לא ידעתי את הדבר בתוך התורה והייתי מתגעגע לדעת זאת כמה חודשים כנ"ל כי באמת בוודאי איך אפשר שיהיה דבר שלא יהיה מרומז בתורה ועכשיו מצאתי מבואר בתורה, ומתחילה היה סתום מאוד ממני. באמת, יש דברים שמרומזים ברמז בעלמא. גם יש כמה הלכות על כל קוץ וקוץ, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שעל כל קוץ וקוץ יש תילי תילים של הלכות. אבל עכשיו מצאתי מבואר בפירוש בתוך התורה וכו'. גם יש דברים שהם למעלה מהתורה, וסיים. ומחמת זה, היינו מחמת שנודע לעניין הנעל, עתה הניחה לי החיים. כי אם כבר הייתי מסתלק מהעולם, אפילו אם הייתי זוכה לידה זאת שם, היו חושבים לי זאת לעולם הבא, אבל עכשיו אדרבה. וכוונתו הייתה שעכשיו שזכה לזה בזה העולם, אדרבה, יגיע לו עוד בשביל זה עוד שכר המופלא בכפלי כפליים. שמ"ה ענה ואמר אנחנו איננו כלל מזה העולם של עכשיו, ומחמת זה אין העולם יכולים לסבול אותנו. ורשות אין שייך לי כלל, כי אין מגיע לי שום רשות בעולם של עכשיו. וגם מעט הרשות שיש לי באמת אין זה רשות כלל, אדרבה, זהו חוכא ואטלולא ממש. וגם אותו המעט שיש לי הוא רק נגד הטבע שכפיתי הטבעי לזה, שמחמת זה יכול לבוא איזה דיבור ממני בתוך העולם. כל השיחות והסיפורים, היינו התורות והמאמרים שהוא אומר שלנו, אם לא היה לי גם זה המעט הרשות, גם אלו הדיבורים לא היו באים בתוך העולם. ובאמת, אם לא היה דור כזה, אם היו דברים אלו, היינו התורות שהוא אומר נאמרים בדורו של הארי, או אפילו בדורו של רבי שמעון חייזל, היה רעש גדול מאוד. ש״מ״ו נשמע מפיו הקדוש שאמר, הספר הקדוש שלו של קוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא התחלתא דגאולה. ואמר, מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מושא והתעוררות גדול מאוד להשם מטבח. אשר אין ארוך אליו, מי שעוסק בזה הספר אין צריך עוד ספר מושא אחר, כך אמר בפירוש באמר שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא התחלת דגאולה במהרה בימינו אמן. באמר שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים ללמוד ספריו הקדושים, שיעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה כדי שיהיה שגור בעל פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול כי יש עמקות גדול ונפלאה בספריו, ואין במקום אחר מזה מעוצם עניין העמקות הגדול שיש בתורתו הקדושה והנוראה מאוד מאוד. עד אין סוף ואין תכלית. ש״מ״ז פעם אחת היה מזרז את אחד ללמוד את ספרו, ואמר שהוא מצווה גדולה ללמוד ספרו הרבה. ואמר לו שיכולים להיות נעשה בעל מוח גדול על ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא מאוד על פי פשוטן של דברים. וגם אם יתמידו בספריו יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות את הפנימיות שיש בספריו הקדושים. יש בהם פנימיות הרבה, מה שאין נראה על פי פשוטו כלל. אשריה זוכר ללמוד ולהתמיד בהם הרבה. שמ"ח אמר, בתורה שלי יש עמקות, ואין במה שנרשם במקום אחר, שמה שנכתב בלשונו צריכים לדקדק בו כמו במקרא, כי הוא חוזר בכל פעם דבריו, שלכאורה נראה שפת יתר, והוא בכוונה גדולה, וצריכים לדקדק בו מאוד וכולי. ומי שיש לו עיניים, וישים דעתו ולבו היטב לדברי רבנו ז"ל, יבין מעט מזער מעוצם העמקות הנפלא שיש בספריו. אשר לא נמצא דוגמתם בשום ספר שיהיה בדבריו עמקות נפלא ונעים כמו בספריו הקדושים. שמ"ט פעם אחת היום אשבח את הספר שלו מאוד, ואמר שיכולים להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו. היה חפץ ומשתוקק מאוד שהדפיסו ספרו עוד כמה פעמים והתפשטו בעולם. ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה. ואמר שמי שישב יעסוק בספריו רק בלי קינטור וניצחון, ויסתכל בו באמת, אז בוודאי יהיו נבקין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות את הספר שלו. ועוד סיפר מזה, והיה במקום אחר עוד מזה. ואמר שהספר שלו יהיה חשוב מאוד, ויבקשו ויחפשו מאוד, ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה פעמים, ויהיה חשוב מאוד. רק נחשפתי לראות זאת, ואהיה אני עומד ומסתכל מן הצד איך לומדים בו ומדפיסים אותו. ואמר שהמאמרים שכתב בעצמו, גם הלשון לבד הוא מסוגל מאוד, כי הם כלליות. ש"ן שמעתי מפיו הקדוש שאמר, התורה שלי היא כולה בחינות. שינון א בשעה שכרכו הספר ליקוטי מורן הראשון, בעת שהיו הקונטרסים בכתב, אמר להם, לכם נדמה שזה דבר פשוט, הלוקם העולמות תלויים בזה. וצריכין להרחיב הדיבור בזה כל מה שעבר באותה עת, ואם ירצה השם, יתבהר במקום אחר בעזרת השם. שינון ב אמר הבעל דבר יכול לחפות ולכסות את העיניים מאוד אבל בלא זה היה הספר עושה התוארות גדול מאוד בעולם. ש״ג אמר שיודע כל הצדיקים שהיו מהאדם הראשון עד עכשיו מאיזה מקום היו ומאיזה מקום הם אומרים תורה ובאיזה מקום נשארו בשעת הסתלקותם והתחיל לחשוב הבעל שם טוב זה על מבינה והמגיד זה מחוכמה ואף על פי שבינה למטה מחוכמה, אף על פי כן אני אומר תורה מאותה בינה שהיא למעלה מחוכמה. רבי ברוך מבינה שהיא למטה מאותה חוכמה. אבל אני אומר תורה ממקום שהוא למעלה מאלו המקומות, ואפילו אם באה אצלי תורה מאלו המקומות, איני רוצה בהם. כי אני רוצה רק חדשות. כן שמעתי בשם אחרים משמו. וגם בעצמי שמעתי פעם אחת שהתפאר בשבח גדולת תורתו, ואמר אז בתוך דברי התפארותו. לא אני יודע מהיכן אני לוקח אותם. והמובן מדבריו ומתנועותיו הקדושים אז היה שהוא לוקח תורתו ממקום גבוה ועליון, נורא ונשגב מאוד מאוד. ש״נד אמר, אסור מרע שלי הוא חידוש נפלא, וגם מעשה טוב שלי הוא נפלא מאוד, כי אני עושה טוב הרבה באמת, והתורה שלי עושה הרבה מאוד בעולם, כי על ידי התורה שלי נמשכים כל ההשפעות שבעולם. ודיבר עם אחד, מה המשא ומתן שלך, אם חיטין אתה נושא ונותן, גם זה נמשך על ידי התורה שלי. ענה ואמר, על שני כיתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם. על אלו אנשים שהיו יכולים להתקרב אליי ואינם מתקרבים, ועל אלו המקורבים אליי ואינם מקיימים את דבריי. כי אני יודע שיהיה עת, בעת שיהיה אדם מונח על הארץ עם רגליו אל אז הסתכל על עצמו היטב, להתחרט מאוד מאוד על שלא זכה להתקרב אליי, או שלא קיים את דבריי. כי אז ידעו שאם היו מקורבים אליי ומקיימים את דבריי, לא היה שום דרגה בעולם שלא הייתי מביאם לאותה מדרגה אבל לא יועיל אז. ענה ואמר, אם חס ושלום לא יבוא משיח במהרה, יהיו העולם מתגעגעים אחריי הרבה מאוד. ש״נ"ה סיפר לאחד שהיה משבח מאוד את תורתו לפניו והפליג מאוד בגדולת נפלאות תורתו ואמר שצריכים להשתדל מאוד לקנות ספריו כי אפילו כשעומדים בתיבה ומגדל הם טובה גדולה כי ספריו הם שמירה הגדולה בבית לשמור גם העשירות וממון האדם מכל ההזקות והזכיר אז השיר אחד שהיה ידעו ומכירו ואמר שגם אליו היא טובה גדולה שהיא הספר שלי בביתו כי יהיה לו שמירה גדולה לכל דבר ושתתקיים עשירותו. והזהיר את האיש שדיבר עמו מזה, שאזרז את העשיר הנ"ל שיראה לקנות ספריו. ואין במקום אחר מזה, כמה היה משתוקק כשיתפשטו ספריו בקרב כל ישראל, ולא לכבודו חס ושלום. ש״ו. לאחר שמסר התורה פתח רבי שמעון, ליקוד תא ס"ס, אמר שהייתה חתונה יפה היה ראוי לבקש השם יתברך עם הפמלה של מעלה על החתונה. אמרתי לו, בוודאי היה בכאן. השיב מן הסתם. אמר מעתיק, שמעתי שאמר אז לאנשי שלומנו, שהיה יכול להחזיק אותם בעניין אמירת התורה הנ"ל, שלושה ימים ושלושה לילות, ולא ידעו בין יום ללילה כלל, כמובא בזוהר הקדוש. ש"ז אמר, שכל התורות שגילה קודם שהיה בארץ ישראל, אינו רוצה כלל שיהיו כתובים בספריו. רק מה שחידש אחר שהיה בארץ ישראל צריכים לכתוב הכל. אפילו כל שיחה ושיחה, הכל צריכים לכתוב. וכמה פעמים הזהיר לכתוב כל שיחה ושיחה ששומעים מפיו הקדוש. ואמר בשלמה דברים הנכתבים בספר, אם לא יזכור אותם עכשיו, יוכל לראותם וללמוד בהם בפעם אחרת. אבל כל הדברים שאתם שומעים מפי, שוב לא תשמעו עוד פעם אחרת לעולם. על כן בוודאי אתם צריכים לזכור מאוד כל דיבור ודיבור ולכתוב הכל, כל שיחה וסיפור. במחמת זה הלכתי לכתוב קצת שיחות ששמעתי עם פיו הקדוש בעצמו או על ידי אחרים, אבל לא נכתב חלק מאלף. שינון חטא אמר רבנו ז"ל בפירוש שבכל שיחה ושיחה שהיה מסיח ומדבר עמנו, יכולים להיות על ידה איש כשר ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה. אם ירצה ללך עמה, לקיים כפי שיחתו הקדושה. ומי שזכה לשמוע שיחתו הקדושה מפיו הקדוש, הוא יודע זאת באמת ובבירור. וגם אפילו עכשיו, כשלומדים דבריו הקדושים, יש להם גם כן כוח גדול לעורר להשם מטבח, לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים ליבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בזה הספר ובשאר ספריו הקדושים. כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלאה ונוראה מאוד, ודרך ישרה ונכונה מאוד לעבודת השם נדבך לכל אחד לפי מדרגתו. יהיה באיזה מדרגה שיהיה, אפילו מישהו במדרגה עליונה מאוד, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להפך, מישהו בתכלית מדרגה תחתונה חס ושלום, באיזה מקום שהוא, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו. למלא את נפשו מיני שחת ולשוב אל השם באמת. אם ישים ליבו לדבריו היטב, ואקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חוכמות. אשרי מי שיוחז בהם. ש״ט פעם אחת אמר הכמטמיע. אצל העולם הכל שווין. ספר הזוהר והתיקונים. והמובן מדבריו היה שבאמת יש חילוק גדול ועצום בין ספר הזוהר הקדוש ובין ספר התיקונים. אף על פי שספר הזוהר הוא קדוש ונורא מאוד, אין לו שום ערך נגד קדושת היסודות של ספר התיקונים. ש״ס אמר, איני אומר לכם מתורתי כי היא מפסולת, והיא נמוכה אלפי אלפים וריבי רבבות מדרגות מקפי מה שאני משיגה, ואיני יכול לומר נמוך יותר, וכבר נרשם מזה במקום אחר האין שם. ש״ס א׳ שמעתי בשמו שאמר כבר שיש לו תורות בלי לבושים, פירוש שאין הוא יכול להלביש אותה בשום לבוש. ואמר הקרא אסמכת בעלמא הוא, שסומך התורה על המקרא, דרך אסמכת בעלמא ואבין. ואמר שמה שמתייגע כל כך קודם התורה הוא מחמת שקשה לו מאוד להוריד את השגות התורה שלו בלבושים ודיבורים, שיוכל לאומרה ולגלותה. על כן צריך הגיעות גדולות לזה. ואין במקום אחר מזה, כי דרכו ז"ל היה קודם התורה שהיה יושב עמנו כמו שעה ושתיים, והיה מתייגע מאוד בכמה תנועות וגניחות, אף על פי שישב בשתיקה, היה ניכר מתנועותיו שיש לו הגיעות גדולות מאוד. ואחר כך פתח פיו והתחיל לומר. ופעם אחת ראיתי בעיניי, בשעה שהתחיל לומר התורה תשעת תיקונים יקירי נתמסו לדיקנה. שהיה כופה אל אלו התיבות תשעה תיקונים וכו' לכמה פעמים. ובכל פעם תפס בכוח בזקנו בשתי ידיו, בשתי צדדי זקנו שעל הלחיים. וכמעט שהיה תולשה מגודל ההיראה והמסירות נפש העצום עד אין סוף שהיה לו אז. וכבר נרשם, שאמר שכל דבר שעושה ברבים קשה עליו מאוד מאוד, וכשאומר תורה נדמה לו שתכף שיוצאים מפיו הדיבור הראשון מיד תצא נפשו. וכן בהקידוש, נדמה לו גם כן, שתכף שיוצאים מפי ויומר הדיבור הראשון, תצא נפשו. שס"ב התורות והמאמרים שבספריו הקדושים הם כלליות גדול. וכל מה שאתה ממשמש בהם, אתה מוצא בהם טעם נפלא וחדש ומתוק לחך ומאיר עיניים מאוד. ויש בהם עמקות גדול בדרך פשט ובדרך סוד ונסתר. מכל התורות יש בהם סודות נסתרים, נפלאים ונוראים מאוד מאוד ואי אפשר לבאר זאת. גם, בכל מאמר יש כוונות של מצוות, שכל מאמר שייך לאיזה כוונות המבוארים בכתבים, בעץ חיים ופרי עץ חיים. כגון התורה של מי האיש החפץ חיים, יש בו סוד כוונת תולב, אף על פי שנזכר בו דבר ממצוות תולב. וכן בקרוב עלי מרעים, כמדומה לי שיש בו כוונת קידוש. וכיוצא בזה שערי המאמרים. ושמעתי מפי הקדוש שאמר שרצה לעשות פירוש על העץ חיים, אך פירוש פשוט אינו נצרך, רק צריכים לומר תורה שיהיה פירוש. וכבר אמרתי כמה תורות השייכים לעץ חיים. גם שמעתי בשמו שאמר שזה סמוך גמר העץ חיים וראה שהוא כולו מוסר. וכן כמה תורות יש בהספר כגון מרכבות פרו אשרי העם זרקא ועוד כמה תורות שאמר באותם העיתים וכולם הם סוד כוונת התפילין. ובפרט התורות שנכתבו בלשונו הקדושה בעצמו אמר שיכולים לדקדק בהם כמו במקרא כי יש שם כוונות הרבה כי לפעמים הוא חוזר וכופה לדברים שנדמה שהוא ללא צורך ובאמת יש שם לדקדק בזה כי יש שם כוונה גדולה גם אמר שהתורות שנכתבו בלשונו הקדוש בעצמו, הלשון בעצמו מסוגל, כי הוא כלליות. ועיקר הוא המושא והנגות טובות ועצות טובות ההוצא מהם מכל מאמר ומאמר, מלבד הנסתרות שיש בהם וכולי כנ"ל. ואי אפשר לבאר יותר בכתב, כי אם כל חד כפו מד המשער בלבה. שס"ג שמעתי בשמו שאמר בימים הקודמים, קודם שנתקרבתי אליו. ומשתוקק שהתקרב אליו איש למדן ובעל לשון נפלא. ואז היה יכול לבאר את כתבי הארי ז"ל, עד שאפילו נערים יודעי ספר היו יכולים ללמוד ולהבין כל כתבי הארי ז"ל. שס"ד פעם אחת דיברתי עמו מעניין קבלת הארי ז"ל, ואמר שקבלת הארי הוא לגמרי אחד עם קבלה שחיבר מורנו הרב משה קורדוורו ז"ל. אחר כך, איזה שנים, שוב נזדמן שדיברתי עמו מעניין הקבלה שגילה ארי ז"ל. ואמר שהקבלה שלו היא רחוק ונשגב מאוד מהקבלה שבאה לפרדס ז"ל. ועמדתי עם מרעיד ושאלתי אותו בהמה, הלו שמעתי מפיכם פעם אחת שבאמת הכל אחד. השיב מסתם אם אמרתי כך, ידעתי מה שאמרתי. והדברים סתומים וחתומים לכאורה, אך מי שיש לו לב להבין, יכול להבין מהרחוק. שהכל נכון ודבריו חיים וקיימים והכל אמת ויציב ונכון וקיים וישר כי באמת בוודאי הכל אחד בפנימיות האמונה באמת לאמיתו אך אף על פי כן דרכי התגלות הסודות של הארי ז"ל הוא רחוק ונשגב מאוד מדרכי הפרדס אף על פי שבאמת לאמיתו הכל אחד ואי אפשר להעריך בעניין זה כי כבוד אלוקים אסתר דבר והמשכילים יבינו סיפר שידע כל דברי העץ חיים ופרי עץ חיים וכל כתבי האריזה לספר הזוהר והעיקר התיקונים והמובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו והפליג מעוד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התיקוני זוהר והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם כל השנה אפילו שלא בימי אלול. ואמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שבעולם ש״ס אמר המעיינים בספריו שיש להם שכל קצת, סבורים שדרכי הקבלה של הארי ז"ל וכיוצא מרומז גם כן בספריו, וחושבים זאת למעלה לספריו שנוגע עד לשם. והם אינם יודעים שהוא להפך, אדרבא, גם דרכי הקבלה של הקדמונים ז"ל נכלל גם כן בדבריו. ולא סיים בפירוש. רק היה מבואר כוונתו ממילא, כלומר, אבל כוונתו בעצם תורתו, גבוה למעלה למעלה יותר ויותר. רק שגם דבריהם הקדושים כלול גם כן בדברי תורתו הקדושה ואבינו. שס"ו שאל ואמר בחול המועד סוכות תקסת ואיך איננו עומדים בתפילה וביאר אחר כך שכל סדר התורות הם על סדר התפילה וזאת התורה השייכה למקום זה של התפילה וכן כל התורות ועדיין אנו עומדים קודם ברוך שאמר ואחר הודו שהוא קודם לברוך שאמר כנוסח ספרדו ואמר שיהיה מסתם האחד שאוכל להתפלל כך שיהיה תפילתו עם כל התורות כנ"ל וצריך שיאריך ימים ושנים הרבה שאוכל לגמור כל התפילה היינו לומר תורה על פי סדר התפילה עד גמר התפילה שס"ז סיפרו לי כשנתקרבתי אליו אמר בפני אנשים אחרים שלא בפניי ברוך השם שהזמין לי רך בשנים אחד שאפילו דיבור אחד מדיבורי לא יהיה נאבד עוד וכוונתו הייתה עליי, שאזכה לכתוב כל דבריו היוצאים מפיו הקדוש, הן תורות, הן שיחות, שגם הן תורה, ואפילו דיבור אחד בעלמא לא יהיה נאבד עוד. ש״ס. פעם אחת נכנס לביתו ושאל עליי, והיה צר לו עליי שאיני נמצא אז, ואמר שאין לו בפני מי לומר מה שהוא רוצה לגלות, מה שהוא צריך לגלות, ואמר הלא אני יכול להחזיק אצלי הרבה מאוד. ואיני אומר כי אם כשהמים כבר עולים על כל גדותיו עד שיוצא לחוץ בעל כוחו ועכשיו גם זה אין לי בפני מי לומר. גם אמר לי כבר בעת שנתקרבתי אליו אם תהיה איש כשר תוכל לשמוע ממני הרבה. כי אני צריך איש אחד לומר לפניו. כי כמה פעמים אני צריך להוציא דיבורים. על כן אני צריך שיהיה לי איש אחד שאוכל לומר לפניו וכמה פעמים היה מדבר ומגלה תורה בפני מי שנזדמן אצלו אז. ואמר לי פעם אחת על עניין כזה, שאמר פעם אחת תורה בפני איש אחד שלא הבין דבריו כלל. אמר לי אחר כך, היות שאני צריך לדבר ולגלות, ובא זה האיש ואמרתי לפניו, אבל רצונו שישמע מפיו מי שיכול לתפוס קצת וכולי. שסט ענה ואמר לי, ואם זה אין אתה רשאי להחיות את עצמך, בלשון תמה, שיש לך חלק גדול בהספר, היינו בהספר ליקוטי מוהרנצ'לו, שנתפס אז באותה עת, והעריך בשיחה הזאת קצת, ואמר, שכל הספר הוא שלי, שאם לא הייתי, לא היה הספר בעולם. והסביר לי הדבר שכן הוא, שכל הספר נעשה על ידי וכולי. ואמר לי, מעט אתה יודע מעוצם מעלת גדולת הספר וקדושתו. ויותר מזה ראוי לך להאמין בעוצם גדולת הספר הזה וכו' וכו'. ואמר לי, ואלון נתפסו אלף ספרים, כל ספר בא ליד כמה אנשים. היינו, שראוי לי להחיות עצמי שזכיתי לזכות את הרבים בזכות כזה. גם שלא בפניי דיבר עם כמה אנשים מאנשי שלומנו, שיש לי חלק גדול בספר. באמת הרבה. ואמר שראוי להם להחזיק לי טובה כי אם לא הייתי עוסק בזה לא היה נשאר אפילו עלי אחד מספריו. ש״א אמר כל אחד מכם יש לו חלק בתורה שלי אבל נתן יש לו חלק גדול יותר מכולם. ענה ואמר אתם יודעים זאת שאם לא היה הוא לא היה לכם אפילו עלי אחד מהספר. ש״א אמר לי האטה תהיה במראה השחורה אתה מחויב להיות בשמחה. גם אמר לי, את, האם אתה תרשה לעצמך ליפול? גם אמר לי, עוד יעברו עליך דברים, אחי, אחוז עצמך. אל תפחד. שמעתי מרבי יצחק לב ז"ל מטפליק. ששמע מפיו הקדוש, אם היה מספר עמו החצי שיחות ממה שסיפר עם רבי נתן ורבי נפתלי, לא היה לך קיום כלל, וגם כל העולם כולו לא היה לו קיום. ב' אמר שאין שום איבר באדם שלא אמר עליו תורה, כי כבר אמר התורה על כל איבר ואיבר שיש לאדם, כי ידוע שקומת האדם מרמז למה שמרמז. שע"ג אמר הבעל שם טוב ז"ל, וכמה צדיקים עשו ותיקנו בעולם מה שתיקנו. ואחר כך, כשנפטרו ונסתלקו, נפסק הדבר. היינו ההערה שהעירו בתלמידיהם, והחזירום להשם יתברך. לא נמשך מדור לדור, רק נפסק. על כן צריכין לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד. וכן דיבר עוד פעם אחת, שצריכין להשאיר תלמידים, שאלו התלמידים יעשו תלמידים אחרים. וכן התלמידי תלמידים יעירו להלן יותר ויותר וכן לדורי דורות. שע"ד שמעתי בשמו שאמר שכל ההשגות הגבוהות שהוא משיג אינם חשובים אצלו כל כך, רק העיקר הוא כשזוכה להכניס את הדיבור בתוך העולם, כי בכל דיבור ודיבור שהוא מדבר בפני העולם תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. שע"ה פעם אחת עמדנו לפניו בלילה, ודיברנו עמו הרבה מכמה וכמה תורות שגילה לפנינו. אשר עתה כבר נדפסו כולם, אבל אז עדיין לא נדפסו ספריו. והייתי מזכיר לפניו איזה תורות, והייתי מפליג לפניו עוצם שבח הפלגת חידושיו, וכן כמה וכמה תורות. כי כל תורה ותורה היא חידוש נפלא ומופלג מאוד מאוד, שתכלה הנפש מעוצם ערבות והפלגת החידוש למי שזוכה לעיין בהם באמת. והיינו מדברים הרבה מזה. אחר כך למחרתו בבוקר נסעתי עמו ללוותו בדרך. ענה ואמר, אתמול הנחנו וסידרנו הסחורה שלנו. ברוך השם, היא סחורה יפה מאוד מאוד. וטוב היה שיהיה לחנות זה משרת טוב ויפה, שיכול להניח ולקפול ולסדר כל חתיכה סחורה יפה יפה עם הקצה לחוץ, כדרך המשרתים המובחרים שמקפלים הסחורה. ומניחים קצת לחוץ כדי שיראה בבוא, הקונה בבואו תכף מהות יופי הסחורה וכשיבוא אחד לקנות איזו סחורה יוכל המשרת לחטוף מיד בזריזות אותו המין סחורה שצריך הקונה ויפתח אותו במהירות לפני הקונה וימראה לו מיד עוד יופי פאר הסחורה הטובה הזאת והנמשל מובן שצריכין אחד שיהיה בקי היטב מאוד בכל תורותיו שגילה שיוכל לסדר כל תורה יפה יפה עם הקצה לחוץ. וכשיבוא אחד וירצה להתקרב ולדבר מתורתו, נוכל להושיט לו מיד איזה תורה שהוא צריך אז כפי עניינו. כי כל תורותיו הם כלליות גדול מאוד מאוד, שיכולים למצוא בהם מה שצריך כל אחד ואחד. רק צריכין אחד שיהיה בקיא בהם היטב היטב, שיוכל להושיט לכל אחד ואחד מה שצריך באותה עת. והבן השאר מאליך. שע"ו סיפר עימי ואמר שיש לו דברים גבוהים ונעלמים מאוד בעניין שיחתו שמשיח עם בני אדם הכי אפשר לי לגלות זאת כי הלא אני צריך לדבר גם ממך ואם יגלה את דרכי שיחתו הקדושה שוב לא יוכל לדבר ולפעול מה שרוצה גם אמר להרב דפו בברסלב מורנו הרב אהרון עלו אני אוהב אותך מאוד מאוד ואני מברכך הלוואי שתזכה בעולם הבא להבין שיחות חולין שלי, וזה היה קודם שהיה בארץ ישראל. שמעתי בשם מורנו הרב רבי חייל ז"ל, אחיו של רבנו הקדוש ז"ל, שסיפר בשם רבנו הקדוש, שפעם אחת שאל אותו על עניין שהוא ז"ל, הזהיר את אחיו מורנו הרב רבי חייל ז"ל, שירגיל לדבר עם בני אדם כדי לקרבם על ידי זה לשם מטבח. ושאל אותו שכמה פעמים מוכרחים לדבר עם בני אדם דברים בטלים משיחת חולין. השיב לו רבנו ז"ל, מאחר שעל כל פנים נכנסים בתוך הדיבורים שמספרים עמהם איזה דברים דברי תורה, על ידי זה נתקנים כל הדיבורים. וכן, מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ביקשו לגנוז ספר קהלת. מפני לא, מה לא גנזו, מפני תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. כבר מבואר במקום אחר שמי שבקיא בספריו היטב יכולים למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו ואי אפשר שלא יהיה שיחה בעולם שלא יהיה לה שייכות לתורתו הקדושה שע"ח לעניין כתיבת ספריו הקדושים שירבה תורות, הרבה תורות כתב בעצמו ז"ל וקצת כתבו החברים והשאר כתבתי אמר שהלשון שלי הוא סמוך למכוון והוטב בעיניו הלשון שלי ואמר שאחריו אנוכי, היינו לעניין צחות הלשון של התורות, הלשון שלי היא מעולה מכולם הרבה. אפס, הלשון שלא בעצמו טוב ומעולה ביותר בוודאי, אבל אחר הלשון שלו הוא הלשון שלי, שתכף במדרגה שאחריו, נגד הלשון של שאר החברים. כי לא הוטב בעיניו לשונם כלל בכמה אופנים, כי על פי רוב לא עמדו על המכוון כלל. וגם המעט שהבינו לא היו יכולים לכתוב על הספר כל אשר הבינו בלבבם. והשם אלוקים נתני לי לשון לימודים והוטב בעיניו על לשון שלי בעזרת השם יתברך. שע"ט פעם אחת היה ספר א'-ב' בכתב אצל חברנו רבי נפתלי, ורבי נפתלי ישב עמו על העגלה, כי היה מלווה אותו כשנסע לנרביץ'. ענה ואמר על ספר א'-ב' שראו ביד רבי נפתלי ענ"ל ידידי לבבי האהוב, ידידי הנאמן והאהוב, זה עשה אותי ליהודי. היינו, שעל ידי אלו הדברים הנאמרים בספר א' ב' על כל מידה ומידה, על ידי זה התגבר לשבר כל מידה ומידה עד שזכה למה שזכה. ש"פ אמר שהיה לו בא' ב' אות ר' על רפואה, שהיה כתוב שם כל הרפואות, ולא היה חולת בעולם שלא היה כתוב שם רפואתו, אך לא רצה להעתיקו ושרפו. כשרציתי להיות בארץ ישראל אמרתי תורה אחרת, אחר כך כשהתחלתי לנסוע נשתנה גם כן התורה למעלה. כשהייתי בארץ ישראל אמרתי גם כן תורה אחרת, כשחזרתי אמרתי גם כן תורה אחרת. בעיקר הצגתו התורה הנפלאה והנוראה מאוד מאוד התחיל אחר שהיה בארץ ישראל, עד שהוא מתבייש עתה בתורה שאמר קודם ארץ ישראל. וכל הספר הוא בו ככולו ומתורה שאחר ארץ ישראל. רק מעט דמעט מהקודם, שלושה או ארבעה דפים או פחות, הם באמצע הספר. שפ"ג שמעתי מפיו הקדוש שפעם אחת דיבר מהספר שלו שנתפס, ענה ואמר, והיה שוחק קצת אז, ואמר, שידפיסו ספריו יכתבו על כל ספר וספר שלו, בא על המחבר ספר פלוני ופלוני וכולי, כדרך שכותבין על המחברים שחיברו ספרים רבה. מרמז לנו בזה שישארו ממנו ספרים הרבה וכן יתקיים כבר קצת בעזרת השם יתברך. שפ"ד הייתי סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי וסיפר מזה בליל שבת שחפץ בסוס מובחר עם מוקף טוב מובחר אף על פי שכתוב שקר הסוס זה תשועה אף על פי כן מוכן למלחמה ולהשם התשועה. אמר לא מבעיה דיבור שאינו יוצא מפי בלי התחדשות, אלא אפילו הבל אינו יוצא מפי בלי התחדשות. שפ"ה פעם אחת דיברתי עם מוזל ואמרתי לפניו ששיחתו הוא תורה ממש, והודה היא ואמר שכמו שלמדן אי אפשר לו לדבר בלי שיבוא בתוך דבריו דברי תורה, איזה דיבור של גמרא וכיוצא כדרך הלומדים, כמו כן בכל דבריו מוכרח שיבוא בתוכם ענייני תורה כדרכו. כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים שנעשו כמה תורות משיחתו, שמאותו השיחה ממש נעשה אחר כך תורה נפלאה, וזה מה שראינו בעינינו מלבד הנסתרות רבות שיש בזה, מה שאי אפשר לדע לאנשים כערכנו. שפ"ו סיפר שדרכו היה שהיה מדבר תחינות ובקשות הרבה מאוד לפני השם מטבח, בישיבתו על השולחן, בסעודה שלישית בחדרו, בינו לבין עצמו. והיה עם הרבה לדבר מאוד לפני השם יתברך, עד שהתחיל לדבר מאליו תורה בלי כוונה כלל. ועיטה אוזנו לדברי תורתו שיצאו מפיו אז, וראה שהם דברים יפים וראויים לאומרם. והן הן הדברים שאמרתי לפרקים במוצאי שבת אחר הבדלה. היינו שאלו הדברים הם מהתורה שאמר בסודה שלישית מאליו כנ"ל. ש"ז שייך לעניין מה שאמר שבמאמר בקרוב יש שם כוונת הקידוש, אחר כך שמעתי שכוונות של קידוש הם באמת במאמר בקרוב עלי השני בסימן ק"א. שפ"ח אמר שגם בני אדם השומעין התורה של הצדיק האמת ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו כי העיקר התורה שלו היא לנשמות שלנו, שכשנבוא לעולם הבא יהיו הנשמות שלנו בקיאים באותן התורות הגבוהים מאוד. גם בעולם הזה צריך לקיימם בפשיטות על כל פנים נלך בהם. כאשר שמענו מפיו הקדוש כמה פעמים שצריכים ללך עם אותם התורות, דהיינו ללך איזה זמן עם זאת התורה, וכל העבודות שלו מבוקר עד יהיו עם הילוך של אותה התורה שהוא הולך בה בעת ההיא. ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה ממאמר אחר, וכן יתנהג תמיד עד אשר יעבור וילך עם כל התורות שאמר. והשם ידבח יעזור לזה. והעיקר לבל יהיה מבוהל ומבולבל, שלא יוצא לחטוף הכל בבת אחת, רק צריך להתנהג בנחת, בהדרגה מעט-מעט, ועל ידי זה יוכל לזכות למה שיזכה עד שיזכה לקיים הכל. שפ"ט הקשר והחיבור של התורות שלו הוא כאין בניין והריגה ממש, שבתחילה מקשר ומחבר אלו שני דברים יחד, ואחר כך קשר ומחבר דבר שלישי לשני בכמה קשרים חזקים. וכן משלישי לרביעי וכן לאלן. אך על פי רוב חוזר בכל פעם לחזור ולקשר אלו ארבעה דברים יחד. כי מתחילה אין הקשר שלהם יחד רק מזה לזה. דהיינו מהראשון לשני, מהשני לשלישי, מהשלישי לרביעי, אבל עדיין אין קשר לרביעי והראשון. אבל אחר כך מביא פסוק או מאמר רבותינו זכרונם לברכה, או שאר ראייה אחרת שעל ידי זה מקשרם יחד. עד שמחובר בקשר הדק היטב כל אלו ארבעה דברים יחד ואחר כך חוזר ומקשר עוד כמה דברים זה לזה ויחד כולם ומקשר להחיבור והקשר הראשון. בתחילה אין קשר לשני החבילות הקדושות האלו קיים על ידי איזה קשר שיש בין דבר אחד מהחבילה השנייה לדבר אחד מהחבילה הראשונה אבל אחר כך הוא חוזר לקושרם בראיות ודרכים נפלאים שממשיך קוראות לקשר הבניין משלישי שבראשון לרביעי שבשני ומשם לשני שבשלישי ואחר כך מחבילה שנייה לשלישית גם כן כך וכן להלן ואחר כך מקשרם כולם יחד בדרך נפלא וכל זה העניין שמעתי והבנתי מפיו הקדוש למחרת יום הכיפורים תקעה שגודם הסתלקותו ועדיין צריכים להרחיב הדיבור בזה ולהביא לזה דוגמה מכמה תורות כדי שתבין עניין זה היטב ותבין מעט דרכי הספר הקדוש הזה. ואין לקמן בהשיחות מבואה גם כן מה שביאר לי פעם אחת ואמר לי כי התורות שלו הם כמו מי שנכנס לפלטין שיש בו היכלות וחדרים ואכסדרות ופשפשים נעים ונפלאים ונוראים מאוד. ועליות על גבי עליות שונות בדרכי חידושים נוראים ותכף כשנכנסים בחדר אחד ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא על נפלאות החידושין אשר בו, בתוך כך רואים שנפתח לו פתח נפלא לחדר אחר, וכן מחדר זה לחדר עוד, וכן מחדר לחדר ומחדר לעלייה וכולי, וכולם פתוחים מזה לזה פתחים וחלונות, ומקושרים ומשולבים זה בזה בסדר נפלא ובחוכמה המוכר בתכלית היופי והנוי. וכל זה אי אפשר לבייר בכתב, כי אם למי שנכנס קצת בהבנת עומק דברי רבינו זיכרונו לברכה. אשרא זוכה לטרום נועם, מתיקות, עמקות, תורתו הקדושה וכו'. כל תורה ותורה שאמר, יש בהם כמה וכמה מעשיות שהיו אז. באותו העת שאמר התורה, ויהי הם מריקים סכם, כל אלו המעשיות שהיו אז, כולם כאחד נכללו בתוך התורה הנ"ל. מלבד הנסתרות להשם שיש בכל מאמר. גם כל אחד מהשומעים והעומדים, כל אחד עם כל ענייניו ומכשירותיו ועסקיו ועם כל מאורעותיו והרפתקאותיו שעברו עליו, כולם כאחד היו נמצאים בתוך דברי התורה בפירוש, מלבד הנסתרות. כי באמת כל מעשי העולם וכל המלחמות שבעולם וכל מה שנעשה בכלליות כל עולמות כולם, הכל היה מרומז בדברי תורתו שהיו כלליות גדול מאוד מאוד, מתתא לאלא ומאלא לתתא וכולי וכולי. מה שאין הפה יכול לדבר ועל לב לחשוב. אך גם מה שראינו בעינינו כמה וכמה מעשיות ועניינים שהיו נכללים בכל תורה ומאמר שלו, היו גם כן חידושים נפלאים ונוראים מאוד, אשר לא נשמע ולא נראה כזאת. ש״צ״ב בליקוט את עניין הסימן ד״, מה שמבואר שם מעניין רפואת המכה, ולכאורה אין פירוש לדברים הללו, ומה עניינם במאמר זה? אמר המעתיק שמעתי מאנשי שלומנו שקודם שבועות הזה, שאמר בו המאמר הנ"ל, חלה וכו', איש חשוב אחד מאנשי שלומנו בלדזין. היינו שהייתה לו מכה גדולה בפי הטבעת, רחמנא ליצלן, והיה חולה מאוד. והרופאים משכו ידיהם ממנו, כי אמרו שאינו יכול לחיות, כי אפילו אם תיפתח המכה ותיבקע, אז צריכין לנקות אותה ולהמשיך כל הלכות הרעה מתוכה, וכן שאר כל ההשתדלות הצריכין לרפואת המכה. בזה אי אפשר מחמד שיהי בתוך הקרקשתא, ובוודאי ימות. ובאו אנשי לדזין על שבועות, וסיפרו לרבנו זכר צדיק לברכה אודות כל הנ"ל. אחר כך בשבועות אמר רבנו ז"ל המאמר הנ"ל, ושם מדבר מעניין רפואת המכה בפרטיות. וכשבאו לביתם נודע להם, שבשעה שאמר רבנו ז"ל זה, זה המאמר, נבקעה המכה ותכף נכה לו מכאבו. ואחר איזה ימים נגמר רפואת המכה בשלמות. והכלל, אשר נראה אל העיניים פעמים אין מספר, אשר כל העניינים שעברו בעולם, בפרט העניינים שעברו על אנשי שלומנו, הכל היה נכלל בתוך דברי תורתו הקדושה. ועל ידי תורתו הקדושה המשיך רפואות ותיקונים והמתקות לכל העניינים שבעולם, בכלליות ובפרטיות, ברוחניות ובגשמיות. ש"א, שמעתי בשמו ז"ל שסיפר משל נאה לעניין מה שמרבה לגלות כל כך תורות נפלאות ומעשיות בשיחות נפלאות ונוראות, אף על פי שאינו נראה עדיין שיעשו פעולתם בשלמות באנשי שלומנו כמו שהיה ראוי להם. וסיפר לעניין זה ממלך אחד, שכלה בנו יחידו ביותר, עד שכל הרופאים משכו ידיהם ממנו ונתייאשו מרפואתו. בתוך כך בא רופא מופלג בחוכמה מאוד, וביקש המלך ממנו בתחנונים גדולים להשתדל עם בנו. והשיב לו האמת שרפואתו קשה ורחוקה מאוד אך אף על פי כן אם יעשו עוד תחבולה אחת אזי אפשר דאפשר שיהיה לו רפואה אך היינו יודע אם לומר לך זאת התחבולה מחמת שהיא דבר קשה וכבד מאוד והפציר בו המלך מאוד לגלות לו התחבולה ואמר לו תדע שבנך הוא חולה מסוכן מאוד בתכלית עד שכבר אי אפשר ליתן לו לתוך פיו אפילו טיפה אחת מסממני הרפואות אך איך שיש סממני רפואות יקרות כאלה, אשר צלוחית אחת קטנה מאוד עולה לסך אלפי אלפים, וצריכים למלא חביות מלא מסממנים היקרים האלה, וליקח בדליים מלאים מסממנים האלה ולשפוך על בנך החולה. וממילא מובן שכל הסממנים היקרים האלה ילכו לאיבוד לגמרי, אך אף על פי כן יתחזק גופו מעט על ידי זה, ואולי מתוך שישפכו עליו הרבה כל כך יכנוס לתוך פיו גם כן איזה טיפה על כל פנים. על ידי זה אפשר שיהיה לו רפואה. ותכף ומיד נתרצה המלך לזה וציווה לעשות כן, ועל ידי זה נתרפא בן מלך. והנמשל מובן ממילא, שדי כמחמת שאנו חולים מדוכאים בחולי הנפש כל כך, רחמנא ליצלן. על כן מוכרח הצדיק הרופא נאמן לשפוך עלינו סממנים יקרים ונוראים מאוד. אף על פי שלכאורה נראה שכמעט הכל הולך לאיבוד חס ושלום, אף על פי כן ריח טוב קולט, וברבות הימים אולי נזכה לחטוף מהם איזה טיפה יקרה ונפלאה לתוך פינו ופנימיותנו, עד שעל ידי זה אולי יש תקווה לזכות לרפואה שלמה ברוחניות וגשמיות. אמן כן יהי רצון.